Och greven och fältmarschalken, Karls förtrogna och högra hand, befälhavaren för den svenska armén, Karl Gustav Rensköld togs till fånga. Ryssarna hade gjort ett fint kap. Till hade dock ingen större betydelse. I detta skede slaget hade han mycket liten överblick över vad som hände och mycket liten kontroll över de svenska styrkorna. Rensköld var praktiskt taget hjälplös och hade ingen chans att agera fältherre och att rädda situationen med något storslaget genidrag. Den svenska arméns sönderfall hade helt enkelt gått för långt. Rötan hade nått för långt in. Den pliktrogne fältmarschalken hade på slutet fungerat som vilken officer som helst, som med energiska ritter, kors och tvärs över hagarna sökt samla upp kringströda förband för att föra dem i aktion på någon kritisk punkt. Resterna efter de två förbanden som stått längst ut på vänstra rytteriflygeln, öskötarna och de skånska dragonerna, hade långt att rida innan de skulle komma i säkerhet. Den avdelning som lyckats slå sig ut ur den bur av värjor och bajonetter som tidigare omslutit den blev energiskt förföljd. Skaran blev hela tiden attackerad, både av ryska dragoner och irreguljärt rytteri. Till slut återstod bara runt 100 man på brutna hästar. Råningarnas chef, prins Maximilian, kastade sig ur sadeln. Antingen insåg han det hopplösa i att fortsätta och tänkte ge upp. Eller också avsåg han att utföra en galant sista strid. Han påstås ha ropat, den som är en brav kar ställer sig med mig. Och den sårade överste löjtnanten vid hans regimentet, den 28-årige Karl henrik Wrangel, ska ha följt hans exempel. Innan man alls hunnit rangera sig för strid till fots, parentes, som dragoner hade de trots allt en viss utbildning i sådan tjänst, slut parentes, var förföljarna över dem. De gav alla upp. Den unge regimentschefen väckte nyfikenhet hos de ryska krigarna. En officer frågade Wrangel om det inte var kungen av Sverige man tagit i fånga. Svaret de fick var nej. Det var inte kungen av Sverige utan prinsen av Württemberg. Prins Maximilian bemöttes med yttersta hövlighet och finess. Genast blev den dyrbara fången för till en av de högre ryska befälhavarna i närheten brigadören Gröppendorf för vidare artig befodran till saren själv. Parentes. Hur hans soldater behandlades vet vi inte men utifrån vad vi känner till om hur andra svenska fångar trakterades Torde det inte varit med cirkelsvantar Slutparentes